Buonasera, buonasera Siamo tornati no? Ma abbassiamo qua dal terminale Tengo qui l'amico 1 Perché la musica che sentiamo lì è quella che c'è il mix Quindi noi per avere un leggero sottofondo Abbiamo bisogno di sentirla alta, alta, alta Ditemi se mi sentite, mi stanno sentendo Buonasera amico 1 Buonasera Buongiorno. Buonasera, buonasera Spore, buonasera <ride> Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Spore E buonasera anche a tutti i non frequentanti e frequentanti degli spazi ciclistici bolognesi. Allora, oggi è una puntata, direi ricca ricca amicificca o no, amico uno. Sì, sì, ricca ricca nonostante tutte queste restrizioni che ci stanno trombando addosso. No, ceremo i nostri cicli, glisseremo il nostro dissenso e infatti siamo siamo dovuti volare su un altro pianeta. Stiamo volando su pianeta Kumbion dove andremo a essere ospiti dei Super Kumbia, la Lega della Allegria. Saremo ospiti loro finché durerà la restrizione possibile. Scenderemo soltanto a vedere se c'è una critica al mass, qualcosa del genere o una manifestazione ecologista che ce ne sarebbe bisogno ogni giorno. Con quale abilità amico 1 è riuscito a introdurre entrambi gli argomenti che oltre allo sproloquione appunto serale di cui tutti ne abbiamo bisogno come il pane quotidiano senza fare riferimenti a niente e di oggi parleremo io direi lubrifichiamo un po' tutta la situa come si lubrificano appunto i rocchetti dei cambi delle bici dei professionisti e con un bel brano amico uno e poi possiamo introdurre il primo argomento magari un bel report della Critical Mass di mergi scorso cosa con cosa ci delista chef Ma andiamo in con l'argomento che volevamo trattare con Color che ci ospita, ma non sappiamo se sono reperibile al momento. Lo allora, brufichiamo, lo brufichiamo. Ingrassiamo la questa situazione radiofonica. Con che brano? Io vedo già un bel Leon Джеco e di mente. Eh sì, andiamo e torniamo un'altra volta a ricordare la figura del pocio Lepratti assassinato eh, dalla polizia argentina nel 2001 e eh, di cui ci ha parlato la nostra il il nostro Superman dei Supercumbia l'altra volta dalla dalla dalla sua viva voce e eh, eh, torneremo a chiedere ancora a loro eh, aneddoti e eh, e altro insomma su questa figura che è celebratissima nella città di Rosario ricordiamo con eh moltissimi stencil raffiguranti eh, una bicicletta e eh, eh, o un angelo sulla bicicletta che è uno dei suoi soprannomi l'angelo della bicicletta Allora andiamo ad ascoltarci il questa versione che abbiamo già mandato per sbaglio, dove dove avervi fatto sentire la versione originale di El Angel della Bicicletta e questa volta invece la la la mandiamo volontariamente quest'altra versione. Questa è la versione di Leon Chieco e e demente, è un rocker realmente un rocker argentino El Angel della Bicicletta. están claras cambiamos por truenos sacamos cuerpo pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio por calles Por las paredes de baños y cárceles Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos fe por lágrimas el libro se educó esta bestia con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. De dónde venimos, qué hacemos que pensamos si somos Con sus cunas y sus cruces Voy a cubrir tu lucha Más que con flores Voy a cuidar tu bondad Más que con plegarias Tan claras cambiamos por truenos sacamos cuerpos pusimos al lado esleghe, che esleghe di chitarra pedalavano, pe, anzi, pedalavamo veloci uguale alle dita del chitarrista di questi e Leonzi è demente e eh, mescla, mesclan, mischiano i due grandi i due generi che ha di assoluto valore in Argentina, cioè la cumbia ovviamente, però forse molti non sanno che in Argentina si suona tantissimo rock e eh, molto anche di ottima qualità. Un un esempio questo questi chitarroni di De Mente con León Diego dal loro album Un León de Mente hanno fatto ascoltare questa versione di El Ángel della Bicicletta che ricordiamo ancora una volta tragicamente scomparso per mano della polizia argentina durante i disordini del 2001 a causa di un proiettile alla, eh, di gomma che gli <coughs> che lo colpì alla gola e quindi morì sul colpo e eh, attivista per le mense per i bambini poveri dei quartieri, dei barrios eh disagiati di Rosario in Argentina. E noi siamo qui ospiti del eh, dei Supercumbia sul pianeta Cumbion, ma al momento non sono, siamo nel nella loro nella loro fale, falegnameria falegnameria intergalattica. Ah, sono andati a fare legna, eh, perché sul pianeta Kumbia non c'è dell'ottima legna, ancora l'essere umano non ha disboscato a fondo. E vabbè, allora andiamo avanti a far a sentire un altro po' di musica sulla bici in spagnolo questa sera, abbiamo anche questa questa caratteristica, eh, questa peculiarità della trasmissione di questa sera che ci andremo ad ascoltare tutta musica esclusivamente in spagnolo. In questo momento ci andremo a sentire un tal tragicomic con El Chico de la Bisi che se non sbaglio male perché sono ormai diversi mesi che avevo selezionato questo pe pezzo, dovrebbe trattarsi di un trap, ma andremo a chiedere all'orecchio assoludistico del del amico 000 eh. se ci eh, la nostra interpretazione musicale sarà corretta o meno. Salve amico 000. Buonasera, mi piace essere chiamato ecco col triplo numero un po' come alla 007, alla James, ecco, alla James Bond. Veramente. Ebbene, andiamo e eh, no, conosce eh, usted conosce tragicomic. No, noi conosce, ma ora presterò il mio orecchio per eh, sentire la canzone molto bellinda. Eh, no, perfecto espanol e l'amigo 000 0, 0 como has eh, eh, ascoltado c'estamos a sentire Trajicomic é o Chico de la Bici Temprano al trabajo E me río un papara Cando un atasco Nunca he sido asesinado Pero sufro a diario Más de un atentado Tengo claro mi destino Porque mis asesinos Viajan conmigo Aricado Comer yogur caducado Peligoso Quitarle la miel a un oso No es sencillo. Vivir dentro del peligro Siempre sonríe, el momento de crisis Nunca gato de gasolina Y aparco mi llevo en cualquier esquina Tengo más vida que un gato Pero que algo me quiera que me regale un casco Nunca me atropellado Pero casi me como el kiosco de helados Marigado Toma el yogur caducado y darle la miel a un oso No es No busquen paralelismos no Y suicidio Dejarme de y gobernar E dale si no ruedas E sigo vivo chiamo sempre con grandi chitarroni amico 000 l'orecchio suo così attento ha percepito qualche trappata ma eh, a un certo punto al minuto 2:25 di sottofondo si sente ah il famoso caso di Sghere il ghost Sghere amico 1 secondo me era eh, arrivava da qualche serie americana di queste carcerarie che ah. penitenziarie che ci sono adesso ah vedi Il nero, no, il nero è del nuovo orange. Well, no, <ride> così sembrava no, era dei black is the new orange, è introduzione sbagliata. Sembrava una cosa razzista, non voleva esserlo. Ma facciamo un piccolo report, visto che siamo parliamo di critical mass, esatto. Abbiamo con noi un un grande esponente di cui chiameremo amico 2 che ci si può introdurre un po' il suo punto di vista sulla Critical Mass. È un grande onore per noi avere la no questa guest e direttamente direttamente da Napoli. Da Napoli abbiamo amico 2, amico 2. Parlaci un po' della tua visione della Critical Mass. Beh, bisogna dire che la Critical Mass qua a Bologna è andata alla grande, cioè diciamo che l'ultima di febbraio è stato un momento di rinascita, cioè vedere tutte quelle persone riprendere a pedalare insieme e occupare la strada in un certo modo è stato un bel messaggio che posso dire una cosa, so che mi è arrivato c'è ci è arrivato a noi bolognesi c'è arrivato un appunto, insomma, che dicono che seguiamo un po' troppo le leggi stradali e dovremmo occupare tutti e due i sensi di marcia. Beh, già occupando le tre carreggiate siamo a buon punto. Ci vuole il numero di persone come era venerdì scorso e la massa prende lo spazio delle macchine e dimostriamo agli automobilisti che la strada non è di proprietà loro ma di chi non inquina, cioè precedenza a chi non inquina e poi magari anche a loro. Precedenza al più debole, adesso ci stanno insegnando con questo Covid-19 che dobbiamo chiudere tutto perché i più deboli rischiano e invece per strada ancora no, non si vede questa cosa. No, soprattutto soprattutto che chi va in bicicletta non è il più debole, ma è quello che pensa davvero alla propria salute perché sta dimostrando che non inquina, respira l'aria aperta e fa bene. Va bene, scusa, allora il più debole intendevo meccanicamente, nel senso che poi dopo quando un suv gli passa su una bici, la bici non esiste più invece il SUV continua a esistere maledetto a lui e quindi in quel senso intendevo il più quindi debole quindi bisogna essere poi, sempre tanti poi eh. è chiaro che chi va in bici è molto più forte di tutti gli altri cioè più in salute, più in forma, più forte vorrei anche citare l'impresa di questo sabato di una grande scalata ciclistica non ho mica detto chi, non ho mica detto dove eh, non si può dire né dove né chi, una grande scalata ciclistica Il amico 3 come cipollini ha saltato la salita e la porta da termine con una bici da circa 40 kg. Oh no, amico 3. Questo grazie appunto all'ecologia e alla salute che la bici ci fa ci... all'allenamento, perché sennò poi la pompa salta, eh, non della bici, non della bici. In generale, ma queste sono metafore veramente semi cardiologiche. Benissimo, benissimo. E eh, amico 1 Sono molto d'accordo con quello che hai detto amico 2 su tutto e anche sul tutto il discorso legato all'ecologismo eccetera. Mi sei interessato anche il tuo punto di vista. Io volevo riaggiungere che eh, ho saputo che certi regaz che se la sentono galla, come dicono a Roma, hanno lanciato una sfida a tutti quelli che fanno freestyle in BMX, in skate e eh, in roller. Avevi ad andare in alla prossima Critical di Bologna a mostrare i loro 4, trick, 4, vieni, i loro eh, trick. Eh, no, no, no. eh, eh sa sappiamo sappiamo ci sono dei questi regaz che hanno lanciato sta sfida, è vero? Dice che se ci sono altri regaz che fanno bei trick di, beh, in abbiamo, Critical Abbiamo eh. qua un uh, abbiamo qua appunto con noi un noto manualista della Critical Mass si prospetta circa 20 km in manual. No, ma non no, ho fatto qualche qualche leva, come si dice in trentino, qualche impennata e niente, gran presa bene, tra l'altro con un altro ragazzo in BMX che lui in verità era il vero quello che quello che spingeva di più. E niente, beh, e in generale appunto, gran presa bene tutta la critica Eh volevo fare una nota e cioè che anche nei momenti un, una notte di vita, no? Anche nei momenti di apparente eh, sconforto, ovvero nel momento in cui ha eh, una macchina tamponato, una una ruota e quindi c'è stato un momento un po' così, appunto, di di scoramento, di sguido. E niente, io ho imppezzato una tipa e quindi <ride> e quindi bravo, mi, mi è sembrata bravo, bravo, mi è sembrata un, una gran lezione di vita che è arrivata e se non ci fosse Beh, stato, eh, hai capito? Non l'avrei conosciuta perché passava da là, si aggirava, vabbè, insomma. È un appello, il tuo e pronto, quindi A qui. me hai capito, a mazza pella. Vorrei mandare la tipa e tamponare e eh ah, no, l'ho già, già incontrata. Allora, eh, certo, cioè, però insomma, mettono nel nel resoconto, no. Non non ha l'ascolto, ma glielo dico. E niente, però sono bisogna. parole sono parole bellissime. Ecologia e amore, ragazzi, no, sono no, i basamenti no. della società del futuro che sogna amico 1, ma anche io, anche amico 2, amico 3, il bomber del manuale, amico 4, ma non amico 000. Perché Amico 00 sogna prima l'amore e poi l'ecologia. Ma questa è un'altra puntata. Ne parleremo appunto nella prossima puntata. Io direi, per incoronare le bellissime parole di Amico 3 e di Amico 4, un bel brano. Abbiamo un brano un po' amoroso, un po' così, un po' languido, Amico 1. Ma secondo me lo Smirlos dovrebbero andare bene, Cumbia, Peruana, forse un veloce, però... L'amore può essere lento, veloce e che che sia. Oh, casualmente c'è un loss mirloss proprio sul terminale, senza te. Che grande grande grande, grande regia da parte di amico meno zero qua ancora una volta. Anche cioè la la solita situazione ogni volta più disagiata che si crea che si crea la ciclabarra figuratevi questa volta dopo dopo il viaggio con uh, la nave dell'equipaggio Svarielli e e la la il cumbionaggio la cumbionaggio sul pianeta Cumbion. E allora ci andiamo a sentire una bella cumbia peruana, un gruppo storico, uh, mi dicevano eh, gli amici di Super Cumbia Los Mirlos ci andiamo a sentire la bici bici bicicletta e la dedichiamo ad amico 4 questo è per te amico 4 che tranciato dal mix della musica, sono veramente un estimatore della musica. Chiedo scusa, chiedo venia a tutti i radioascoltatori. Ma continuiamo coi nostri appelli. Ma la Crimassonisi no, non si piace, Critical Massici, meglio. Cridigone, perché a Ganzande c'è appunto il bellissimo racconto di Amico 4 che ci ha fatto sognare attraverso i trick e anche attraverso altri racconti. Vogliamo fare un annuncio. Ah, giusto. Volevo else il messaggio, scusa e i messaggi che hanno scritto gli autori questi Los Mir Los eh, sotto al video del del loro pezzo e dice in, in spagnolo eh, eh, ma si può tradurre come in questi tempi difficili siamo fe felici di apportare con eh, di apportare con la nostra musica e con, eh, mi espare purtroppo la Ecco di eh, insomma di di fa, di condividere, di condividere con la nostra musica questa canzone che ci permette di di raccomandare momenti speciali con un messaggio positivo che porta alla riflessione dei benefici di usare la bicicletta per noi e per il pianeta questo ci dicono lo Smirlos e quindi ci fanno riallacciare ancora una volta il discorso della Critica al Mas che è contro ogni smog da veicoli e che questo è il primo messaggio che vuole portare la Critica al Mas. Roundup. Quindi l'appello che lanciamo questa sera non solo questa sera, lo lanciamo questa sera perché sta parlando appunto di questo, eh allora, venite, venite se siete tutti venite e Ovvio, anche se siete dei gran tricconi, come si suol dire, cioè voi che avete il trick nella gamba, avrete tutto lo spazio per i vostri migliori trick o per eh, o per inventarvene di nuovi è questo che che reclama la Critical Mass, aria più pulita e spazio per i veicoli non inquinanti di tutti i tipi. In America sono più evoluti riguardo no, eh, riguardo questo punto di vista delle Critical Mass, esistono delle Critical Mass specifiche di skate, ma in Italia purtroppo non se ne parla, quindi già è tanto fare delle Critical Mass generiche e eh, quindi skate, eh, skaters non eh, vista stretta la città, non vi fanno andare sui Cioè, le Critical Mass sono il posto che fanno per voi carrelli elevatori, muletti taglia erba, ciclette con le ruote tutti pedalò. pedalò esatto, vogliamo la prima Critical Mass e eh, europe mondiale di mezzi anfibi pedalò. e pedalò bene, io direi che queste bellissime parole hanno bisogno comunque di un sottofondo musicale di un'incoronazione musicale e amico 1 sta già selezionando nel terminale ehm, in da ubuntu il eh, il brano il, il prossimo brano, il prossimo brano che apre un po', diciamo che fa un po' da anticipatore lo sprologio che ci sarà dopo, che verterà su cosa amico 1? Lo sprologio sulla famosa ciclabile di Porta Saragozza. Zzz, ragazzi, già la situazione si è scaldata, basta dire ciclabile di Porta Saragozza che diventa tutto molto piccante peperino. Quindi per peperinarci un pochino possiamo non abbiamo, dice. Ma già eh, ah abbiamo trovato la trabenissimi. I pianeti si stanno allineando. Quindi qua eccola, e la eh, ci andiamo ad ascoltare Mama Ladilla eh, sempre in spagnolo dall'album Coprofonia e lei questo pezzo si titola Bisi Sinsingin è una cosa che insomma io vi sconsiglio però magari qualche qualche amante dei trick eh può anche adottare sistemi di questo genere gli abisi sinsin Barrio es como unha pinte sin sillín Tus amigos son como unha pinte sin sillín Tu trabajo é como unha Se trincharaban en el trastero quien Cien mil flus enlazaos Alucinan con una luta azulada Quince cosas, cos casquitos, cos en camisas Casa por casa, postrados en un tamastro Mascaban bucosa, dos poscomitas Avelino confido conmigo la con confido con vida bien Un clon de Kevin klein Kline Lagaba la, la calva de Calvin Klein Vivía en este de Manillo Y yo evadía, evadía yo ¡Venga, qué gusto! Complimenti amico 1, veramente bel brano, non so perché, poi magari il viaggio mio mi ricordavano un po' i nuovi facts un po' spagnoli, questi, ma, ma forse è un mio viaggio del momento. A me sembravamo dei nipoti di Frank Zappa, dei non misnose, vogliamo prendere qualcosa di più moderno. Vedi, ha proprio lo stesso punto di vista, forse hai più ragione di te però. È interessante vedere questi punti di vista molto differenti su questi argomenti così labili. Oh, forse sai cosa mi sono fatto leggermente trare in inganno dall'immagine che sta vedendo proprio davanti a me del Los Concertos de Radio 3 e eh, che lui mi ricorda un po' Fat Mike eh, dei NoFX, magari questo è il il la cosa che mi ha tratto in inganno. Ma vabbè, basta inganni, ora solo verità con Los proroccio dell'amico 1 che è atteso quotidiano serale, quindi siamo rilassati e ci incazziamo comunque. Ho detto io cazzo questa sera, quindi tu non puoi dire faralacce, benzosaurita, le parolacce per la serata. È vietata. È 19. È consentita la blasfemia, però Vabbè, il vabbè, insomma, ci si fa per dire Los Prologio e se si era stato lanciato tanto un bel po' di puntate fa da questo l'argomento dello sproglio di oggi dall'amico meno zero ed è, devo dire che è assolutamente interessante una volta constatato da vicino eh, questa famosissima nuova Ciclub nuova ormai diglabile insomma di via Saragozza questa questa ignobile striscia per terra infame striscia per terra tratteggiata no a me no a me con un simulacro di bici disegnato sopra un un, un orrido un orrido avatar che che simulacro, che un simulacro infame simulacro infame simulacro sembra è che soprattutto viene addirittura viene interrotta, questo ho notato con orrore, interrotta in prossimità delle fermate dell'autobus. Quindi che cosa ha deciso la la polizia municipale di Bologna, perché penso che siano loro gli artefici della segnaletica eh, orizzontale nel caso, oltre che di quella verticale ha deciso che se tu hai la bici oltre che stare in quella striscia e eh, quell'infame con l'infame simulacro dove della... diventa va anche in mezzo non solo si ferma le freme dell'alma per bensaggiare in mezzo alla strada proprio cioè quasi in prossimità di Villa Spada divento in mezzo a strada per rischiare il falciato da destra a sinistra ovunque però il la, la il leitmotiv nuovo di questa ciclabile è che tu ti fermi dietro la fermata dell'autobus perché è così. La l'immobilità insostenibile, è questo ho saputo che abbiamo anche un ministero adesso. Abbiamo un ministero dell'immobilità insostenibile. Ah, beh, sì, è vero, è vero, è vero. Nel nuovo governo. Quindi avremo da sproloquare, insomma. Ha fatto questo governo che si parlava lassù, ah, ma dobbiamo far incassare Gege, a far incassare Gege. Scusa, amico zero, amico zero. Eh tu fa sta un bel ministero dell'immobilità così già veramente sprolocchi su sprolocchi su sprolocchi Ciao E allora G -G eh, amico zero Abbiamo della musica incazzata da mandare. Ho ridetto cazzo, per di per di direndire, per Bacco. Non sono riuscito a tenermi su toni tranquilli, neanche la blasfemia è partita. Comunque ringraziamo il vescovo anche per la ciclabile di Via Saragozza che siamo sicuri che insomma il suo zampino c'è. Se insomma avesse dei fedeli più ciclabili pure lui da mandare sotto il portico, là di fianco al portico, in condizioni più ragganevoli lo apprezzeremmo e eh, ecco se eh. Quindi abbiamo un appello, vogliamo la Madonna di San Luca sul risciò il prossimo prossimo vogliamo vederli fare gli orfanelle col risciò e la Madonna di San Luca sopra. Questo lo farebbe quetare un po' il nostro amico Zero. coi buoi come la facevano una volta, no? Oppure in spalla i veri fedeli che soffrivano eh, così. No, ma io volevo lanciare una sfida in cui si parlava di trick, di manual, di altre cose e amico 4 lo so che presterebbe Fedeli sul tandem con Madonna di San Luca in spalla su per le orfanelle questo penso che la Red Bull e Netflix sarebbero d'accordo con lo sponsorizzare questa rumenta qua comunque andate. E per una volta non non non dico niente che hai detto male questa marca. Eh, ma hai detto rumendo subito dopo, giusto perché ho capito. Comunque sì, una veramente una sfida di tandem di di di fedeli che vanno a San Luca in tandem, sì, Red Bull c'è già là con con il suo elicottero per fare le riprese. E vogliamo la telecamera non farò noi niente per giù, non sulla fronte dei fedeli, ma sulla fronte della Madonna. Ma vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, abbiamo sprucchiato anche abbastanza e mandiamo un brano, chi dirsi per poi concludere con l'intervista ai Cumbieros che sono là tornati con uh, con del bottino, con del bottino hanno trafugato una astronave nemica, se non sbaglio, e adesso ci impranteranno su anche altre al altri pezzi di astronave. Stiamo vedendo la oltre a un'astronave intera funzionante. Sembra quasi uno Space Invader. Eh sì, sì, sì, sì, sono anche amici degli Space Invaders, eh, i Super Cumbia. Sì, sì, siamo tutti amici, è una rete solidale. Quindi eh. Sono tornati, hanno trafugato una cabina di comando di un incrociatore delle milizie eh, dell'impero, mi pare, probabilmente l'impero, l'impero del male doveva essere. Era del male, quindi eh, in attesa appunto che si, ri si riposino un attimo dall'ardua avventura che hanno avuto poc'anzi, ma andiamo c'abbiamo Felipe Vagliadares con bicicletta che ha solo il titolo in spagnolo, ma anche il titolo sulla bicicletta e poi i suoni lo possono eh, lo possono ricordare in qualche modo, ma non sarà una bicicletta molto lenta, se la ricorderanno. Felipe Vagliadares, bicicletta. ile perché è pericoloso. Ha ah, uno scooter mi ha preso anche il parafango, anche se è di plastica e non me ne frega niente, però e eh, non sono stato l'unico. Vabbè, insomma, dai. Bisogna stare attenti e pure in critica. Poi si sì, a volte si va a quando si va piano e è... No, ma è pure pericoloso cioè piano in gruppo. È la stessa e pure piano e mezzo al traffico e insomma, e le nostre strade sono un po' una giungla, no? Mamma mia, mamma mia il Sofocle, abbiamo Sofocle della critica al mass qui con noi e altri appunto filosofi della cumbia in questo caso sono appena appunto come diciamo pocanzi tornati qui nel covo della navicella dopo aver preso la cabina madre di un incrociatore ma prima amico 000 ci tiene Ah scusate amico 00 è appena uncito e uh, c'è Tommaso il il, il, il piccantone Ai ai ai io con me ero sono qui mero Mamma mia, El Guirodes de Rosario. Molto bene. Dopo questo momento noi chiamiamo a la al alla, alla cabina di comando, gli Ombres. Ombres. Ombres. Chico. Noi quiero quiero de hablar con con il padrone di casa il falegname piccante ai ai ai ai ai ai ai il cumbiero il cumbiero ai ai ai il guiro ai mi gusta molto il mezcal ai ai ai piccante vizioso allora abbiamo qua sta arrivando il non lo so quando si parla prezioso, lussioso. Lussioso, ah, prezioso, prezioso sì esiste. Il fastioso no, fastioso non si dice. Perigroso, perignoso, il guiro più baffuto e picantissimo. Abbiamo il guiro Rasta. Ay ay ay, un applauso per il falegname in sincope. Allora, a lei. Eh Avete avete recuperato un'astronave nemica completamente funzionante dell'impero del male. Abbiamo saputo stasera. Eh, buongiorno, buon, buonasera a tutti. Eh effettivamente eh carissimo GG, ehm siamo appena arrivati con un recupero spaziale, eh proprio in un viaggio nel tempo verso la quarta dimensione, siamo siamo riusciti a arrivare ai anni 80 fine di anni 80 dove grazie alla alla que smaterializzazioni stiamo praticando proprio qui con la con i scientifici de Ofpiccina abbiamo riuscito a portare de questa data lontana nel tempo un cabinet un videoyoco proprio qui signore e signori e adesso a camera da aria eh, proprio nel serate di cicloficina, prossimamente e de dopo tutto questo eh, case e eh, lei signora potrà trovare qui e eh, se potrà trovare come se trovava in quella epoca, capito? Quindi propriamente è per eh, a modo di un atto psicomagico beh, arrivare qui e guarire tutti questi traumi de non avere finito quello gioco in quello momento. Adesso lei ha una seconda opportunità, signora. Quindi Pac-Man, sia Tetris, sia Street Fighter, lo che a lei le ha Piachuto in quel momento, eh se potrà rivedere con questo conflitto non risolto. Ecco, tutto e ciò. Oh. Ok, okay. Ah, chi è? Qua questa a parlare. Guarda, certo noi ve lo farò ben di altro, anche gli altri, vabbè. Bah, qua come come avete sentito sul pianeta Kumbion quasi recupera di tutto. E sta... ci siamo trasferiti integralmente qua finché non ci libererete, ci potete trovare solo sul pianeta Kumbion eh, e basta, non vi possiamo dire nient'altro, basta. Quindi eh, vi lasciamo che fate Beh, un negreggio epilogo, direi, un negreggio epilogo, direi serio politico, cioè, che dire? Quindi recuperate, riusate, com'era la terza R? E R, riciclate, brava. Bene, quindi salutiamo tutti e tutte sia i radioascoltatori che le radioascoltatrici, che i qui presenti con la sigla Plugged e Un pezzo, mandiamo il pezzo, nuovo volvimo a saver di Super Cumbia e la Lia della e la Liga dell'Allegria. Super piccanti, super piccanti, quindi un ciclobarrino, tutti insieme in ciclo barra. 1 2 1 2 3 bom bom sticla barra Nos volvimos a ver Con la mano caliente Nos volvimos a ver La mirada presente Y la cara brillando Con todo los dientes Contento de ver da da